د جهاد په وخت کې نه راوځي نور به مخکې جهاد دی افلانې دی او چې جهاد خلاص شنو دی او بیا جهاد چېږي وي جهاد دی او جهاد دی د جهاد په وخت کې به نه وي ولایاتون الباص الا قلیلہ نه راځي جنگ تا مگر لګو ها چې جنگ ختم شي جهاد ختم شنو دی او د جهاد چېږي وي زه مجاهد ممتاز جهاد نه منئ اشهاتن علیکم دیر شومان د استازوبه پیدا باندې فضا جال خوو کله چې راله یاره لاله یاران راتهنی بديله رایم زورونه لکه چې را لکهله یاران میې بدي له راګوري بهتاته تا زور ایون همماړی راړی بسسترګې خپلی کل الذي پیششان دا سرړ یوشال من الموتوت چې پهټواې راغلی پاغبانې د مرک طببا کې بسمرري دا سرګ راړی داېوللی لکه یاره بس ده بل فرشر م نه را یرا افو خرابی ما خپوکی می دم نشتا پا سر می بوج ده فیزازا حبل خوفو کلا چی لال یرا سلقو کوم زرده چی به کی با تاثران بیال سنتین هداد پا غا جبو تیرو تیرو اشیخ حطان علالخیر دیر شما نی پا خیربان نی چی کلا دی یری وقتی نو پا غا وقتی دیم بری چی یرا ختمشی نو دی بلا جبو بیدون او دا او داسی علم بیدرتا او لګیا وې توبه د خبره نشې کولای ته وی چې ګني مل خو د پتاګ کشميري پتاګ اېمني کثیر لیکلي دلته افي سلم ایا رجفاءن وغلذتن وفي الحرب امثال النساء الواجبي هادو چیکلن روغ رمت حاله دي او امنامانی ندي په شان د خرو دي هادا برانډ بو یو ټوپن بو یو لتی بو یو چغ بو یو تا دا زن باندې واجب حالت او چیکلا د باندې د جنگ حالت راشي تکلیف دی راشي کانه ومن النساء الهيزو د سي توګينيغه خز باندې جه درغلي دا حيزه خز شه وره در دنیا تکلیفونه دی چی دی ا ير ني مټيک ابن کثیر بده د ګډير وجو او وجويلي اولائک لم یؤمنو دا کسانی ما نه دراولين بابا تلاوا مالوم <سؤال> برباد کړی الله <سؤال> مالونه <سؤال> د وکان وکانه ذالک الا یسرا د یادګر بالا باندې سان یا سبون الاحزاب ګومان کې پړالو لم یذبو شلا نری تیلی ویا تی الاحزاب کراشی ډالی یو دوخ خوږی لو نو مرمان چدی بادونه فل عرب پراته په باندو کې چډلې لا نې راغلې او ډېر کلر आले ا نوغه حالت حالات د دوی جدا جداوی درا تو په وخت دوی بانډو کې خوشحالي او چې کله ننوخاریه دراوځي یوه سالون ان هم باه کوم تاسو کې ستاسو د خبرونو چې څنګه خوشحالي ده کنه تکلیف ده ولو کانو فی کوم ما قاتل لا قلیلہ کله پتاسو کې نو جنگ به نه وکړي مگر لګو لقد کان لکم فی رسول الله دریم خطاب امهتان فتحي سرشته تحصل الرافة طريقة رسول صلى الله عليه وسلم كي اسواتن حسنان نمو نخيصا لمن كان يرجو الله وچا لا يوم امد لريد الله واليوم الاخرى دور وذكر الله كسيرا يعد يالل را دير دير ولم ما رأى المؤمنون الاحزابا هر قلاتي لدي المؤمنان ادالو لرام قالوا يوها زاما وعدن الله ورسولهو دا غدا چواده کرمن سر الله ورسول, اللہ ورسول اللہ ص اللَّهُ رسله رسول وه رتیا ویلدي الله رسول دغه وما ذاده وملله ایمان تسللیما نهذ یاد ددي لرا مګریمانانه اوغاړې خدلل منل مومننی نه د مومننا نریرجالون سړی دي ص د پو چې رشتې کما حاض الله عليه عليه چېوا کړ الله پاغیبان دوی شه فمن عمن قضانا بهو بعضدي ناغې چې پورې وَمِنْهُ مَيَّنْ تَذِرْبَادِهَا اوچھ انتظار کهی وَمَا بَدْدَلُو تَدْدِي لَا بَدَلِنِكْ لَا بَدْلَو وَلُو سَرَا زمان استاذ فرمائل اللہ ما محمد طویب طوحیری وی قا... قاضی حسان سیب پینڈای مدرسی چکلا شیخ, ال... شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان افاد نو قاضی احسان دې مدرسہ واळखړه نو مولانا فضل حق د سواده هغه شیخ القرآن رحمت الله علیه دیوی چې دا غنا مدرسہ خلک اخلي ویغه او عزت اجلاس را جمع کاوز درزم اجلاس را غونکو شیخ القرآن رحمت الله علیه لاړ او تغریری وک وچې دا د ایندوانو مندارو ادا مدرسه ما ګرځولې دینه ما مدرسه جوړه کړې ده دې ته دويشت علي لګېدلې وغو ما مادي کړې وي او دا ما مولانا غلام الله خان ته والا کړې او سي ز قاضي سان ته والکم او کو چا دې ته په بدسترغو غدل په باد نظر نو زبدسترګي وباسم خلکو ته خبر او کړا خله کوچی پسات پہ کې کو ناوي دي خبر اوکلا. او کړه اوبې دا آیا دي کریم ویلي ویمنګ رحمت الله علی سره واده کړي واه اوغم راته ویلي उचित واه تاسو به الله توحید رسوي نو مننګ الله توحید زمنګ ملګرو چا چوکونو کې بیان کړه سوق پدی مسلبانی شهیدان شو سوق ژوندۍ او سوق لاړل آغ بي سريي ويوللي اوغا خوب باندې ودشو فمنهم من قضا نبو ومنهم من ينتظر سوګ لا لوفاشو انتظار کې موږ انتظار کو چا په وحل تکولو خوړل او دا مثلا موږ دا حسين علي رحمت الله عليه خوذلي وان نو موږ بیان کړه زموږ ملګرو بیان کړه افلت شمس الاولین و شمسنا ابدا على الافق الا لا يغربو لالل د مخالفیون و نورون دوبشو زمانگ آغانوار ده آسمان منزل را ورسیده او دنیای روخانکا او مسلا او رسیده و منهم ای انتظر اوی خو لالل شیخ القرآن احمد اللہ علیه لالل زمانگ استاذان اللہی و لمرونو که برکت واچی اوی ده اللہ ده دی دین خدمت خب پورا پورا کرده ده ده قرآن خدمتی پورا پورا کرده ده منگ ده خب پورا را رسوله منگ یو زرخ خیانت نده کرد خو صبر اداغین اروز ته بیا من ته پادې چې من باور سره سکو چې من به دې بده باز جوړو من به دې د خلاله خر جوړو خر سو به په یو سو په بل څه باندې کو څه به دې جوړو من به په صحیح طریقه باندې رسو کنه من سره خپل استادانو وادی کړی دي چې دا مساله برسوي اته نشي پنځ پیر کيمز دا خلاله لاله کولتا اته څه په نور سره باندې تخت شي د دنیا په مینا کې شي منګ د خپل استاد دا دي مساله بر اسوي او دي کې و سستینه کوي ومنهم من قضى نهب و ومنهم م ينتظر لاړل هغه علما صدخارو دلان شو سجوند دي لا اه شاپور شیخ الله دې اوبخې شیخ القران نحمت الله علی شاګردو لاړ دخارو دلان دي شو تنار شیخ الله دې اوبخې اللہ دیتی رحمتون اولیگی لارا دخارو دلان دیشو دکالو خان افیسی با پستر گلون دو داسی قرآن بیوی چه انسان بر تاریانو چه شروب شو میو کتب خانات چا را گینی راو پرانسته شو پراندو ستر گو بلگیاو به بیداسی و لسون بی خوزول او قرآن بیوی عجیبان داسکی بیوی لارا دخارو دلان دیشو زمنگ استاز مولان عبدالغفور ده قجار قایی سی بین زماش پگم اورزی دا اللا دی اوبخی اللا دی پی رحمتون اولیگی لالل اگوی دا دین خدمتو که سوست آزان زمان پایدی بی اللا دی اول امرونو که برکت وچی حق پرست دی اللا نواجنی موت العلماء موت العالمی موت العالمی دا علم مرگ دا عالم مرگ دی حق پرست دی اللا نواجنی اللا دی اول ورکی ینی چکا منگ تا پایدش دین منگ باتی سجوڑو سجو و من ينتظر وما بدلو تکديله بدله نکړ د استستاانو خبره په بدلولو ولوبانې بدل نک د الله کمم په بدلولو ولو الله او سارقی نه د دپاره چېوررک الله رشتوته بد ب قیم بر ددوي وی عذبل منافقی نه ذابر کې منافقانله انشا که خوښی شي په دنیا کې بعضې ملګری را تهوي ته د استادانو نوونه په کډې راغلی زور ته ووایم چې قران زمي ما نو ما د استادانو خو دلې وي زه چې د استادو تعریف نو کما د قران په درس کې اورز کې درېسلور زله په درس کې یاد نه کما نو زماز له صبرېږي ها اوبې خپل زله راغستې و مونږ دې په کاغذ با خېره هغه خپل مينې راغستې د مونږ ته مخې ته یې خلان نو دا خو ډېر نه اهل شاګردي ډېر نه شکر شاګردي چې د خپل استاد تعریفې رہی خپل استاد یې ای رہی ان شاء شي په دنیا کې او تو با له همینیا مهربانیو کی بدی باندې ان الله ویش ګال لا غانغ فور رحم ما دے بهونګه مهربان ورت الله الزینا واپس ګال لا کسان چې ګفری کړې دې به غې دې سره د غسود داینا لم ینالو خیره وینمندو خیر وکفال المؤمنین القتال پر دې الله مؤمنان له جنگ وکا ان الله قوی ان عزیزا دې الله طاقت ولغالب زللهځنا را کوړړه کسانانه ځهرووم چمدارې کړړیو د مشرقینو مننا لیل کتابې دالې کتابنا من سیاسییم د قلاګو ددنا وقعه فای قلوبي مروبه غزوله بونو دد کیاره فریقییا طلوونه یډلاوه فری قط طلوونه یوډړله وجه ل تاسو و تاروونه تا فریقان نه او کید ک را وستاته صبح نبی د اسلام پوچت زیبان د دی۔ صحابه بانی قریضا یو یو بیراوستا ولالو بیو نبی علیہ السلامی تماشا کولا دای ورته ورطا چې چی مکوی خوک بشی داوی لو کنت فضن غلیز القلبی که نبی علیہ بد بد زبانو یو سغلوالو لن فضو من حولی قویدی سرسگی نبی علیہ اسلام ورطا فوچت ناز دی یو یو علالی صحابه علالی و نبی علیہ السلام خوشا لدی داوی لیزک وادی ورسما تکڑیوا نبی علیہ السلام سره چې کوم وعده کړی و چې مشرکین په تاسو راتلل نو موږ به دفاع کوو او موږ به تاسو ملګرتيیا کوو هغه يهود او مشرکین سره راز باز جوړ کوو چې راز باز جوړ کوه یو صحابي یو نو مسلمان شوي دی هغه وی د کمات اجازت کما کې یو چل کوو یوکا ها يهود ته وی وی ګور خبره دادا ک تاسو دن نبی علیہ السلام سریاد مسلمانانو سره جنگ کوي نو خبره دادا دل دا تک فتح هو شو انو فتح مکہ ستاسو د بیان کما تاسو سو پتا کله دل د کی دازین تاسو پتا دا نو د مکی مشرکان برازی او غبد نه د مالو نوړي او کنا شکست یموند مشرکین نو بیا به تاسو ته سم پات شي خود داستی چلو که جو دا مشرکان و دا مکینا تاسو حفاظتی دستا و غاڑی ویخوا دا نو لار داگه صحابی و مشرکینو تیوی ویچی آوی خو تاس سره غدر کلی او دا چلی کلی ری تاسو بانی با حملکی و تاس سرا جنگ کلی یهود ویخوا جنگ را سرا که وی آو ناوی خط راولی گا ابی سفیان خطر آولی گو بنی قرعزو تا یهودو تا چه منگ باز جنگ کو چه خبر اخلاس شی یا با تاس اگت یا بے منگ اگتو یا دا مسلمانانو سره منگ جنگ کو یهودی یاد نکل خوید مسلمانانو سره منگ جنگ کو یا با خبر اخلاس شی یا با یوترب تشی نو یهودو ارتخط ولی گو چه منگ لحفاظتی دستر آولی گوی نوچاوې دغه خطره ده بي سفيان دا نو غوي بدګمانه شو چې دا غو رشتي دی غدر وکاو او صحابي راغله نبي عليه صلوات و سلام په دغه وخت کې وای چې څوک بلال شي چې مال د يهودو یاد مشرکان حالت راوړي دریز لویلې په ديكي نبي عليه صلوات و سلام ویځو ولري چې جنت زمواره ما یو صحابي پاسي تويده زم د الله رسولا چې څنګه لاړو نا بي سفيان هغه ناس ته ورته او پدې کې ټول چار چارې کافر ناشتي صحابيو има توره راويسه لا حمله میکو لا خو بیا مې هغه توره روغندګې پټه کی خوداله او دنه مې کړه په خپل قاش کې پدې کې بي سفيان پوي شو چې څوک د بار نه راغله او خپل ملګریو نېسي شابه نو طول يوم لا سنوني نو زما سره چې دې طرف ته کوم هغه زما لاسونی نو ما دې خوا چې کوم سره دا هغه لاسونیو چې لاسونیو تیارو وخت کاریدل خصوص نه نو چې ما دې لاسونیو نو د اوازو کپري دلکه خپل یو زیما نو هغه پوی چې دا کوم خپل ملګرني ولې نو ما دې پری خو دا ما دې هغه لاس پری خو نو زه دې روستو شما او پرې کې ابي سفيانوی چې يهودو و وکاو او پمن راغ نبي عليه صلوات وسلام د الله رسولا داشان خبرو شو ما حال لا وله نبی اسلام اور تخپل کمبل واچو د لاندو د پاتې پی بیا را والو یخنی ډیر شیوه اسلی لگیدل و ډیر زیاته اسو بیا په کمبل کې پورت کې خپل کمبل کې ها یخنی ول ډیر او سلی د شپې ټوله شپه وره بلان اورالا ا کافرو تخدیدل ټولو او وي مو تخدیدل او يهود او چې کله و ادمات کله اسلام ورته تماشک تماشی تنازې پوچت زیبان یو یو را کوزی او صحابيه اسلام لیدا چې صورت پیرا کوي یا لایې تا دا وی لو کون د فزن غلیز القلبی نبی الاسلام په زبان نو صح زلواله نو وی آ هغه خپل ملګرو د پاره د تنظیم ملګری دی اغوی د پاره خو چې چا ول سره واده ماته کړی نو دا چې لوبي ورسوکړه خدي ورنوینځې کړې ماشومانې ور غلامان کلل او ظلميه جنججوه والا ملو قلل علالي قلل ورلا بوداگاني والا غلامان قلل او دا قلاغانو نيراكوز قلل وانزل اللذين آزاروهم راكوز قلل آه کسانشم داد اکلو دا مشرقينو دالي كتابنا من سياسهم نقلاغانو دا دينا وقصفا في قلوبهم الروبا وغرزولازل نندذي كيارا كي یو دلواج وجنه تاسو او بل او قياد كوي بلا دلاء دار دی و او رس اکو مردهم ایراز که در کلا تاسو تا از مکا دادئی و دیارهم کورونا دادئی و اموالهم بالونا دادئی و اردن اواغ از مکا لم تا تا اوها چه نو پامال کردی تاسو آغی لران یعنی جنگم پینو کردی و کان اللہو دی اللہم علا کلی شن قدیرہ پارشبانی قدرت والا اوس اس پینزم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایوها نبی و نبی علیہ السلام قلی ازواج کا وی بی بیانو تا ان كنتن نات اورینل حیات دنیا حالت داو چکلان خبر اصل کې داوا چکل سهولت راغې او غنیمتون ډیر رال نو صحابه په سهولت کې شو نبی علیہ السلام بيبياني او وی هغه شان په تکلیف کې وی او سهولت نو ميلاوي شوی نبی علیہ السلام یې مطالبه وکړه کوم له داسې سهولت شي زو ناراکړل لګو نبی علیہ السلام په خبره خفشو چې خفشو نبی علیہ السلام اغه بیا یو میاش پوری تقریبا بیا نو سره نه ملایوه ده خفاو او چات ختله او چات زیتان او پدی کی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې پتہ او لګیدا ډیر خلکو کی دا خبره خورشو چې نبی علیہ السلام بیا نه طلاق کړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه او خپل لور ته زادر ورګه راتنه ورګه چې تا نبی علیہ السلام نه دا مطالبہ ولی کړی دا چې مالا څو د سہولت سيزون رااګه عمر رزلان و راغه خپل لور دی وی حفصه بیبي بی دا ها چې تا ولې د نبی السلام دامت تعالی بکره دا زجر ورکو رټنه ور لور کړه او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انو چې دا رټنه ولور کړي عمر رضی الله تعالی او بیا میاش پرشوا میاش تقریبا یو کم دیر شوا نبی علیہ السلام دی یوه میاش قسم کړي او میاش دی یو کم دیر شوا یو کم درشم بانی نبی علیہ السلام راکوس شو بیا او نبی علیہ السلام بی بیانو تداوی لی یا ایوہن نبیو اے نبی علیہ السلاما قلی ازواجی کاوا ہے بی تا ان کن تناک جری تاسو توریدن الحیات دا دنیای را دکوی دا جند دنیا وزینتا دا خواهد در فتاہ لینی نراشی امتیو کننا چی جامی دلدار کما و سر رہ کننا پریدم تاسو سراہن جمیلا پا پریخو دلو خځي تداولي ورزین وايا پاوله ورزو تو وا چې زما په سرباین د دین کار دی د جماعت کار چلو دي تنظیم چلو دي نو ګورې زما ها مالګري ته د جنو کما ته د دین په کار کې رکاوټ جوړيږي کما ته تنظیم په کار کې رکاوټ جوړيږي نو لاس مينره دا وړه اوس نزاد پلار کرا او کچری نه ما سره دین په کار کې امداد کې او د دین خدمت تر سره ولاله د دین نه نه منی کې نو به زما خځه او داري دا کور او او لما دا دی او ډیرو علما دا چې ویلي د خپل بی بیان ته او سره یو کو ناسران جميله پریدماتا سولرا په پری خوذلو کېستو وين كنتنا توريد الله دا اول شپینه ورته داسې خبرو کانو دی په دا اول شپینه سو باړي د لاس کې په اول شپه په پښو باندې دزو کی دا په دا وی باندې خځه یری په دغه مې راوا بیا ټول عمره ده خاوونو دا پارا ویرو گرزی خواون بیا ویر کئی تی دا دین خبر ورطو کا پا دین بانی خزتا بیدارا کیگی وین کن تنا تو ردن اللہ و رسولا کچری تاسر ادا کوی دا اللہ و دا رسولا و دارا دا لاخرہ کور دا, دا آخرتا فین الله بشکر اللہ عادل تیار کرے نکان لرا من کن ناس تا سنا عجرن عزیمال و عجر یا نساء النبی صلورم خطاب امدتا اے بیبیانو دنه بيلي سلام مياتم ان کو ناسو کی رات لوګی تاسو نا بي پاي شه دي مبینہ په بهای کارباني او ظاب لہل زاب دو چن بهي اغیل را زاب دي پهني دو چن زګ اس تاسو در جډي روچت پیغمبر بيبياني وي وکانه ذالکا اللہ یسرا ديدا کاربالا باندې آسان وم یکمت من کو نل للای سوکی تابیداری کی تاسو نا الله او رسول وتا من صالحہ عملو گینیک نو ته حاج رها ور به کو دی دا جرد دی مرته نی د چن وا تدنا لها تیار کړه نه دل رار رسن غریมาร رزق یا نسان نبی اے بیبیانو د نبی اسلام لسنہ لسنہ نه تاسو کاه دې مین نسای پېښاند یو تند زنا نه او عام خو خود تاسو نه یی تازه پیغمبر بیبیانی یی اینې تقیت ونا کجری تاسو یره کوي فلا تخزان بالقولی نرمی باندې کوي په وینا کې پېد ماال ذینو تم بو کې آ سره په قلبی مراد چې پزړداه کې مراد شي واته د بازارې خو په شان نرمی نرمی خبره باندې کوي ها بازارو خو غندګي چې یا چا د چا د روزو عالی چا د پوندو عالی داسي باندې نو کوي ها تاسو پیغمبر بی بیا نی اکړه کې خبره وقلوا قولا معروفا واي ونا پران بل خطاب مومنان او تا وقرنا في بيوتكن او سيګي کورونو خپل کي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه دلولا مر او زي پشان دراو دلو د جاهليت لومبني يني جاهليت کي پرده نه و نازينه چې بي پردي که ګرځي نو په پرده کي ګرځي بي پرده مګر ځان دا بازي خزينه هغه هم خاري آځي ګرځي ځاله د چکر زی ګوري پلاني دي د غمل لازمه پلاني دي دوال لازمه واقعنا صلاتا توسمنذ کوي وا تینا زکاتا ورکی زکات وا تین الله تابداري کوي د رسول ان ما يريد الله و بشكاي راده کوي الله ليوذيبانكم ريخا چلي ريکي تاسو نه غنده خبري اهلل بيدي وا کور نه هو کور والو و يتوهركم تديرا او پاکي تاسو په پاکوالي سره شمګم خطاب واز ګورنا ما یود لا وی بو یود ګورنا یادوی اګهل استیجی به ګورن استاذږي مینا من الله د یا زونو د الله نه ول حکمت یو د حدیثونه خزه تعلیم د کولې شي د قران د سنت علم د قران او سنت د کولې شي نور د بیان د پاره یو ذاته بوله تا ګرځیدل د آدیره پاره نشته ان الله کان لتیفن خبيرا مشک الله نه مهربان خبردارو ان المسلمینا والمسلمات ها که یو کور یو هغه خپلوان او رشتہداران وي هغه کې داسي غم شوي بي او دا ور وي او رسم او ریواج به کېبني دا غیر د کوي ان المسلمینا والمسلمات بیشکره مسلمانان سره مسلمانان خذي مؤمنان سره یو مؤمنان خذي قال والقانتین تابدار صلی حت جزی والصاریقین وصارقات رشتینی صلی ورشتینی خظی وصعبرا وا Were صبرناک صلی وصبرناک خظی والخواشین ورخواشی آت یریدونکی صلی ویری دونکی خظی و المتصدقین و المتصدقات خیرات کاونکی سلی و خیرات کاونکی خزی وسائمین رسالامات رجدار صلی ورجدار خزی و الحافظین آف Being حفاظت غونګي د خپل شرم گاونو سړی او خدي وذکرین الله کثیرن وذکراته یا دونکې الله ل راډیو سړی او خدي آد الله ولهم مغفرا تیار کړی الله دلا بخنا واجر لوی دا دومره صفات چې بیان کول د سړو د خزو د ترغیب لپاره دا چې دای صفات ځانګی پیدا کړي د اسلام نخ ځانګی پیدا کړي د ایمان نخ پیدا کړي د تابعداري د خیرات و غیرات د ریشیو د صبر و ما کان ال مؤمن ولا مؤمنا وهم خطاب همتا ندی مناسب مؤمن سړیو مؤمن خذلرا اذا قذل الله ورسوله اکلا چې په سلوجه الله ورسول دا غوکار اي يكن لهم الخيرا دا چی شي دې لری په یار مینام رحم درای د دینه چې الله ورسول په سلوک نو مؤمن سړیو مؤمن خذري بیا پای کی چون چرانه گئی مې وما و میاذ الله ورسول دا چی خلاف ګد الله او د رسول ګمراشه په ګمراي لری څخاره سره ل ورته د پیغمبر حکم راغلی دی دا الله حکم راغلی دی انتته راغلی سړی ته راغلی دی چې داشي نا رووا دی دا رس پغم کې پهخې کې دا کارمه کوه ویر م کوه په زان کې ځان مټه کوه پهغم کې دا لړم د تختی د لوگانې مپخه پهغم کې دا کارونه پرې د او داشان خادی پ راغلی دا پای کې دا رسونه مجووندی کوا چې دا پلان سم دیے دا پلان سم دیے ناله ناله ال پلاس ک ور کا ریجیول لور کا چیوینولی خوآان و لور دا پلانی پلانی کارونه ورتخی و د پولین لظین نامان عملله او بل خطاط نبییر سلامته کله چی دا سړ دا چې نام کړی والله پاغبان دی ایمان او رفاقت فااقت نبی بلی سلام تالی او تائ نام و ک پاغبانې دا زوللوته آزاد کو۔ دا یو صحابي دی زید ابن حارثه او دا د دوی قبيلې نو او دا یو قافله کی راغې چې یو قافله کی راغی نو قافلي والا دا خرڅ کړو په حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها پاري بانی چې کله خرڅ کو او نبی اسلام په هغه وخت کې پینځله سو کالو او بیا د نبی عليه الصلاه والسلام د تجارت طریقې مې او تجارت به او نبی عليه الصلاه والسلام با د تجارت په قافله کې تا وراته او غټه به کوله بیا حضرت خدي جره رضی الله تعالی عنه نبی السلام تو ور کولا چې دا استاشو در زده رضی الله تعالی نه د د پلار د د لته رونا هغه د پسې جړل او تی ښاله د نیبیل سلام سره د تیر کړيو ور پسې پلار او ډیر ځاتی جړل چې د ازیب مچر د تلوي کله یو قافله کې کله بل قافله کې چا ورته ویچینې به له سلام سره ده او یې را لل او خپل ور به جړل و شهر به وی بکه دواله ازیدین ولم ادر مافال ا حین فیرجا دو دون حل اجل ها په زې باندې ډېر اوړل او ما ته پتا نه لګي چې کوم ځای کې به یې کار وکړي ځوان دی به چې مې به او کنه ها چیرته نیټه به ګرځې شوی به ځکه دا چا چې زوی رکشي نو د مور او پلار د زړه نه غم نوزي چې مړ به کوي ځوان دی چې مړ شي نه سور د غمو کې لال شي زې صبر شي او بچی تا داګه مورو بلارچینو دغه زله صبریږي په والله ما دري ويني له سائلونا اغاله که بودیه سهل او مغاله کل جبل غرونو کې بچرته گردی بیا بانونو کې کې چرته حوار زکی وای فیا له شهری حل قدرو او بدن واسبی مین الدنیا رجوا کایلی عمل کم زکی وای زمانه وا کم زکی روکړی وین دنیا کې وای عزت امید او کما چرا به شی مات او کبران نشیم نور به کل را اوخدا انور به اچ را او دی نه دے برایا چ نور به با په زید باندې لګی دلی ک بنې لګی دلی برا هوا برالا ها نو خپه به شو چې هوا به په زید لګی دلی کنه مړ وې تو لمر غمجن او تو لمر د خبگان فیا تو له ما حزنی علیه و یا وحل ساملو نسل ایش فی الارض او بیا لګیاله ها چې کمدې په کمز کې بفروتی را روان نیپلارین رونه داشان را روان چې کړه را اورسی د نبی له سلام او نبی سلام سره اولیدو معقوی ورته پیسې یو چې دا پیسې والو دامن سره پرېدا نبی له سلام یې پیسې نام خدای تاسو تاسو کوي چې لین نبی ابن تنګوي او وی خداه نو هغه تی وی نبی دا می پلاړ دی داسې وی دا می رور دی داسې وی دا می تر دی پیژنې وياو ها وی آو. زی ورسره وی نزم ما ها زستاز وی ما ها تزمہ پلاړی نبی عليه السلام ته وی ها زستاز وی ما تزمہ پلاړی او نبی علیہ السلام سره پاتیشو پلا ورته وساو کړه اتر ورته وساو ور کړه وینځم در سره او نبی علیہ السلام سره پاتیشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دمر محبوب او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام به یو وفد لګنو دی به امیر ک چې د امیر دی او چې کله د وفد چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ نو د تزوی اسامه هغه به بیا امیر کا د وفد او ایشر رضی اللہ تعالیٰ انها فرمایی که چر زید جوانده وی نبی علیہ السلام با دی خلیفه کرده و دا بو بکر پزی بانده خود دی ملو نزکی خلیفه نکو دومرا ورته محبوب نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام والا خفل دا ترو لورمور کرده و حضرت زینبو ویستا قولو لیلذیانا امالاو کل چیویتا سڑیتا چی نعام کرده والا پاغبانی دا ایمانو دی ایمان انعامی پکڑیو او دا ملگر تیازنی بیلی سلام وانعام تالی تا انعام که پاغبان دی امسی کالی که زوجه که عیسار کا, کا, کا زانسرا بی بیستا واتقی اللہ و یریگ دا اللہ نا و تخفی فی نفسی که ملا و مبدی ہو پتے پذل کیا چه اللہ کارک انکی ریگی لرا و تخشن ناسا تیریگی دا خلکونا دی پیر ازنو دا خلکونا و اللہ و احقوان تخشا اللہ دیر دی دا یو خبره به ایمان خلق کوي نبی اسلام پدې مین او پ رضی الله عنها باندې او دا غي په وی پنده یلی دلی وه ان یو هغه اخوخی او مین شپ نبی اسلام دا دومره په خبره خبر او دا دومره غلط خبري نبی عليه الصلاه و السلام اغلا پیغمبرانو له الله دومره طاقت ورګړې دی چې د سلوی وختو جنتیان عمر طاقت ورکړې دی الله او د یو جنتی تا قتم راوی چې د سلو خزو طاقت لرلی شي د سلو خزو او بیا په دنیا کې یو ادنا سړی د پاره د سلو رو خزو اجازه شته دی نه دي کې زره بیا ورکا 40 لا پساو کې زره ورکا سومره شوی 4000 شو چار بیا ورله په 4000 ورګه 16000 یعنی په دنیا کې د نبی عليه السلام او د یو نبی د 16000 خپله طاقت شته دی خو نبی عليه السلام دومره نې کړم بیا دومره نې کړی دا چې نبی عليه السلام تقریبا هغه یو لس یا نه حبيبياني دي نبی عليه له الله دومره طاقت هم ور کړو خپل نفس باندې موله دومره طاقت ور کړو چې نفس یې کنټرولو اون بیا نهاتے معصوم او پاکم بیاو اگوی داسی دنیا کی په خلکو باندې عاشقان شي وی ندی او غی شق داسی ندی اگوی ک مینوا دا, دا سره وي رضي الله سره مینوا می په زنه برز الله تعالی نه باندې من شو دا غلط خبر را بلک نبی علیہ السلام د دین یریدو چې دا, دا. دا خو ما زید لکڑے دا او زیت کو ما زی ویلې دی نو پهار کې دای او رسمو او دای او طرریقوه چې چاته په د نو نو دغښه بیا چا پهنیکان نه شو هغې ست دا زماګورده دا. دا پختانو ک شته دی چې چا ته زوی دا می دینی زوی دی دا می دینی ور دی داې دینی دا خوردهغ دینیرورو دغه بیا دوومه کماللی چا هغه سره بیا متی دلاړه شي <تصف> او کار ه وور شي یا خپل روور بیاته کور ته نه شي ور ل دنیرو رو رواني. دا یو طریقې پختانو کې اڼو ده وې دامي زوی لري نو دا داخه زماله روان نه دا نو د دین یری دا چې خلک به اعتراضونه کوي چې دا خو یې ګور د پني کا واغ نو الله دا رسم په د باندې او رسم به اول پخپل ځان ختمي چې پخپل ځان به ختم نکا نو بل بلته دا رسم د خدمتولو نشي زما زمو استاد فرماي علامه محمد طیب طاهری وي شيخ القران نور الله مرقده چې کلا اخیری رسم په کلی کې په ځان ختمه وو هغه نو دارسمو چې د مړی په کې بچی نیوی د غم په ځای کې ډوړای بنیوی ووبو بنیوی کوینو خلک کې کوم علما نه راځینو خلک د خپل بيټګونو د بوجي کې شامل مانی خوش کم د غم دیوال ته بو بم نه چې بم نه شيخ القران رحمت الله علیه بيبي چې کله وفات شو نو شیخ رحمت الله علی اعلان وک خلک راځمکل چې دا غم پځه کې بچی نیو زه به تر موس که ترموس موس معولید نو ما او دې مخله به ولا راولم را ما غوې دا خلک به راځم غو پختانی او میلمانه به راځي اډا غډې رباده خبره ده چې مولانا سی میلمانه راځي او دغه شان نه زی شیخ رحمت الله علی ما دا بل نه نرس کله په بل چې غم راغله نو زه دا بل نس زما ما به نس ما باندې غم راغلی چې ما سره غم کئ از ما سره غم کئ کی کینی نه وکی ما شران او ټولو دا غلی لحاظ کو او دا خوې مرته معلومه چې خبرو کې ناغیب بیا کړي آ ناغیب از سیدا بیا وی جړکاو کړه چر دینه بعد با پری کلی کې د غم په ځای کې چینه وی وسم پنځ پیر کې د غم په ځای کې وی چینه تاسو په خپل لیدنه زخه پکینیم ناشوي خو چې څوک ور لور غلی ناغیب ته پته لګی آ دا او بیا یو سړیو را روانو ترموس ور سره په لاس کې نو پلاره لار کې ورته بلوی چی مولانا شه دا خبره کړی غوره چې ترموس یې رسول دی نو مخله د لارو لی. ما څنګه واپس لاړو وای خلا نا غرسې ختم که پخپل خپل ځان باندې دا چې ډیر رسمنه ختم کړي وو ها زما استاد فرمایل ایمنګ باندې غم راغله و چې کله سلوره موراشو نو شیخ رحمت الله له یو دروازه واغیره او غورزه وله اما ته رازه دا جوړو خلک را روان دي دواله را رواني سلورم اورز ده غم مشه دې تا وګورې په هغه کار کوي نو څنګه توا بوړه کو دا خلکو هغه خبري ختم نکړي چې دا راز دا دوا دا دوا کو مز دري راز پورې دوا دا لاړ ختم شو دري راز دی غم او لاړ ختم شو اوس په دنیا کارونه کو د دین کارونه وکو رسم چې په ځان نه ختم کړي په بل نه شي ختمولې نبی له باندې الله دا رسم ختمو چدا ساين ګور نه ده دا ستاخ زده اود حضرت دې نه بو نکا الله پاسمان اسمان کې تړلې و دا الله تړلې و فلما قزا زيد منها وتران هر کله چې پورګه زید د دینا جات زوج ناګه من په نکا درکړه تعال را ده نه بو لیکل یو کنا للمومنین دې لپاره چې نشيب مومنا نو باندې حرجون تان کیا پیځو جه وقولو دې بیا نو د متبناګانو کې اديہ مان چې چاته د زویو زوی د نیو داغه خد په نکای سل اذا قذو منها منه النهو تراه کله چې بورکی د دینه جات زید رزل الله تعالی انو بیا خفوا چې ما زه خدای نبی رسوله صلوات و سلام زوی ما ځانې صاحب ګړز زو داغه زوی من آغاز مطلع رو نو دا غل تسلی د پار الله په قران کې د زید رضی الله تعالی عنہ نوم کې د یو صحابینم نشته بغیر د دا به کې الله مفولا کانا امر الله مفولا دیو کوم دا الله شی ما کان من خرج نشته په نبی باندې ستان سیا فيما فرض الله له پاس کی شی بیان کړی یلاده دا وهم خطاب د نبی اسلام تا سنت الله تیری قضا الله پاکستان کې چې تیر شي وي په خوه وکړ امر الله حکم د الله انداز انداز شي وي الزینا یبلغونا گسان جی رسې رسالات الله حکم نده الله يرګي د الله نه يرګي اه دند یو تنماګر د الله نه او پردې الله حساب ناک اتم خطاب امه تا ما کان محمد ابا دین نری محمد صلی الله علیه وسلم پلار دیو میرے جالکم د سړوستاسو نا ینی د بچی چو سړی الکا ناغه په مشومالی کې وفات شي وی دي او لونه واده شي وی رسول الله لیکن رسول الله ر وه خاتم النبینا رسنے د ام بیاو تا دارت په قدیری باندې وک ان الله تعالی پویا او نحم خطاب امت تا ای مومنان یاد وی الله دې ر دې یادو لوري پاکی بیان کہی دا اللہ سبا و بیگام ہوا اللہ دی اللہ آزاد تے یوسوالی علیکم رحمت لی کی پتاسو ملائک دا اللہ علی اخرجکم من الظلماتی چوکی تاسو تیارون آراناتا دیپ مومنان و محربان تحییت ام تحفید دی پورا پا اور رزبان دی یو میل قونہ سلام کلاچ مخامل کی کبال اللہ صلاح سلام سلام بھئی تیار کری دیل را عجران کریمہ عجری زد مند اتم خطاب نبی علیہ الس یا ایوہن نبیو اے نبی علیہ السلامہ میشے کامنگلے گلے تالران گواہ و مبشراں زیرور کونکے یرور کونکے و دائین او دائی لاللہی را بلونکے اللہ تا بیزنی پا حکم دا اللہ و سراج مونی را رنا پلقیدونکے رنا روخانا و دائین دائیو دائی دے یو مدائی دے نو دائی روغا نشی کولے چطو هادو مشرکانو سر اتحاد کی او پلانے می رور دی و پلانه می دوست دی و میں خیر خواه دی مدعی رو اگه که ولیشی دایی پورا خبره که دا مدعی دا طرف نا مثال پتاور سر یو سڑه دی آگه مدعی دی او داگه پا بل بانده پیسی دی یا وستا دی ولیگه چه ور شا پا دی پلانی بانده زمان زر روپی دیاتی را دا راوڑا نو سڑه ور پسی ولیگه چویلګ نه هغه ورته یې خو در کوم پیسې خدا اصل روپۍ ما ماته پرې ده نو دا کم 44 بسې تلې ده ورته څلور روپۍ نشي پرې خو ده اچا څور بسې لګلې لی ده هغه ورته پرې خو ده لې شي هغه ورته دوه سوم پرې خو ده چې زه هغه د پیسو مالک دي خدا کم 44 بسې تلې نه ده ب پورا خبره کړي د مالک چا ماته مې مالک دا خبره کړې ده دا. دارنګ نبی اسلام دای دې دیبد دا الله د طرفه پورا خبره کړي اللہ چی سنگا ویلی را قشان بے ہوئی که نرم ویلی را نرم بے ہوئی که سخت ویلی را سخت بے ہوئی دانی چې حکمت تول کت مانی حقی و کرزو تول حقی پڑکو و بشیر المومینی ناظر ورک مومینان اللہ پدی خبر آجی دیل را دا اللہ طرفا فضل لوئی دے ما مناد کافر و منافقانو و دا آزا امپری دا ضرورن دا دی کئی دی ضرورن دی رسی و توکل علاللہ زانوس پار پ پا تا کار چې کوم وینو دا لا مسله رسولی کله چې په خیر روانی په کوڅو کې وخیر غواړي نو هغه ته تا تاسو خیال کړي دانګې ور سره اواز आवाज کوي پارا کوڅه خیر راوړي خدای مباخه نو د بیا جورونا ور پځی سپیر اوزي غپا غپا غپا غپا, غپا. اغه پارې ور پسیو کې خدای هغه خیر وغواړي رواني دي او سوس پیور پسی روانی وغاپی ور پسی دیګه دانګې رسو کله مخ کله رسو او رواند اخپل الاربان اخپل منزل تزان و سایی تا اخپل منزل تزان و سوا تا پسی بس پی منافقان کافران بس پی غافی و توکل الالله تا پا اخپل الارزا تا چی کمیشن روان کرده ده و کفا بللائی وکیلا پورد اللہ زیمه دار یا یوالدین آمنو اید ایمان خواندانو اذانكتم المؤمنات کله چې پنې کالې مؤمنان خذي بیا طلاق کوي د لراه من قبل ان تمسوهن ما کې ولاسر ورنود دیته په مالکم نشته تاسو لره علی نه بدی باندې من عدهن صحیده تعداد دونه چې تیر کې 13 یاله عده لره یو خدای طلاق دی ول ورګ او لا یو زیشي ورسر نه نه عده پاره نشته بیا عده پینشته چې عده به تاریخ مخه په مد یو پیدا درکېدي ل جوړه جاې والله ورکي او سره یوهنا پریددي ل را سراننج میله په پریښودلو کسته بادي نه هم خطاب نبی ل اسلام ته یا یوه نهبيی نبیلی اسلاماخل نا لکه میشهکه من روواي تا oh! like. ل را وااج کللاتی د بیاستا نبی ل سلام د سور قسمه ذ روایدي سلور قسمه پهې سلور قسمه غذ کوي چې نبی اسلام سوممرره خځ کوي نو دوول دله رووادي جای زی ورله. او مطلب صرف سلور خذی روای دی سلور قسم خذو که کمی خذی یو قسم آتی دا وجور اون نا چی دا محرون یو قسم آقا خذی چی محر دی ولی ورکلی او دویم وما ملکت یمینو که آقا چی مالکان نیخیل حسون استاد آغای بمعفا اللہ والیک دا سنا چی حسان کرد اللہ پتابانی یعنی او دریم قسم وباننا د ی کا لنا د ترستا د ترنوونه در ل رووادي سمرره چې پهې کولی شي و بنا ماका او لنا د پپوګنوستا و باې خالی کا لونه د ماسیګو ماګنوستا وبانناې حالاتتی کللادي او لنا د ماسیګنوستا ه جررم مع کا چې حجرې ک تا سره که جرتې در سره نوړ او سلووررم قسم وامراتم مومنا، یو قضا مومنا انوها بد نفسها، کهو بخیزان قبل نبی نبی علیه السلام تا، این راد نبیو، که راد که كر نبی، ایستان که آشی پنکاوالی دیلران، خالص صلکا خالصی دالران، من دون المومنین بغیر د مومنانونا، سلورم قسم موحوبا ده یو قضا رالو نبی علیه السلام تیزانو بخو، دادل رو آدم، یو قسم آقا چمهاری ورکړې دویم وینځو کې او دریمه خپل خپلوانو کې او سلورما موهوبه خدای اجازهانو به غي دانه بیل سلام لا روا دی د سلورو کې سلورو قسمونو کې ومدل سلور روا دی قالالمنا او که سلور بیان شي کوله ان شي نو یو له پور دا سورته نساء کې وکم په شوهو ا یو سره ما دوه دې کړی نه پای کې ځاځ سر د جمی شپ بارو کوم پرختا تاسو که چې لن دا وخت شمانو یو خزر اتور نه کولا وی تاغي سره ناسوي تاسو چې بلي تورو دبوم نامینه پری دي تا بلي سره سر پره تا 13 کما قذالم ناما فرضنا علیہم کنا شي یو پورا دا قذالم ناما فرضنا علیہم پدای سره پو یو مونږه آج مقر کر کړي مونږه په دې باندې بیا ځو جین په بارت دی کې آج مالکانی خل د دې لیک یلا یګوناله ګاراج دې پارا چې نشي تاوین تنګیا په بیان او مسالکه د ډیر خوځو حکمت دارې چې څرګانې به دې زیاتې او څرګانې چې د سړې زیاتې نو ساختہ کې ورسره ډیر درېږي اولاد ورسره ډیر دیات کې نو ساختو کار د توحید مسله سره ولې د رسالت مسله سره ولې چې څرګانې دې ډیر شي نو تاسو ربا په مسلکه امداد کئ وکانه الله غفور رحیمه د لا بونګه مهربان ترجی مان تشاو منهنا لری کولیشي هغه سو کو چوالې بي بي بيانو نا ودو وی له کوم انتشاه زه ور کولیشي ځان سره هغه چاته چوالين وماني تغه دا سوچلټه مينو ممندا جانا ازل دان ممن ازل دادا جانا چې ډڑکړی تا دا فلا جناله کا نشي غنا پتا مطلب دا چې جدا کیا پنیکا کی دیوی لکوی بی سو دا آغی دا چې چیز د نبی علیہ السلام کې سره صرف یمن دا میں خوخا دا زکا بودای شوی وان او چې جدا می نکی دا دانا ذالکات نادا نیزی دا انتقر را یونو هننا دا چی یخی, یخی جیستر گدا گوی ولای حزننا خپنشی پتا پسی ویر غینا خوشالشی بی ماتیتا هننا پاس بازن چی ورگره تا دیتا حق دای كله هونه ټولو ته والله والله یا لم پویږي ما په قلوب ګم بعضو چیزونه استاذوږي وکان الله دې الله پیاس صبرناک لسم خطاب نويری اسلام ته لا حل لکن النساء نه دی رواه تعالی اخزي من باذو رسوله صلی الله ورسوله خزنه قسم قسمه خزنه ولا ان تبدل بهن ندا چی بدل, بدل کیږي خزنره من ازواج اند بیبيانو نا ولو آجب اگر که خوندر کتال اللہ حسنو هننه حسن داغی اللہ ما ملکت یمینو کا مگر آج مالکا نیخیلا سنستا داغی خذیبا نبدلی دخذ بدلولو که دا اجازت درتا نشتا اون وین زدی دانو آغا استاق بلک و خدا وکان اللہو علا کلی شن رقیبا دی اللہ پارشیبان نیسا نگهبانا یا ایو اللذین آمنو لسم خطاب مومنانو تا اے مومنانو لا تدخلو نبی بویو تن نبی مذیب د نبی علیہ السلام تا اللہ ایوزانا لکو مگر چی جازتو شیطاستا اللہ تو آمین خوراکتا غیر ناظرین اینا ہو چنہ انتظار کونکی د دا لوخو داگی اینا ہو اینا لوخو تاویلے کی گی او اینا پخکڑی تمویلے کی او دلتا خود بھی پخیدو تا انتظار نکو اینا ډړې خو صحابه غړلې ده دلته مراد د بينا زاینه دي هغه زاینه چې کوم زیکې ډړې خوړلې ده د نبی له سلام واده شویلې او نبی له سلام دوی یې مدعوته کړو صحابه له دعوت کړي چې ما واده کړي راضي چې شکري ډړې در باندې وکړه نو چاوی روډی وکړه نو بیا غو پته کې نه استل ناس ته خبرې کولې او د نبی له سلام سره جې ملګری ناشتي ناشخوان ولا ور کوي ناغوي چې کله دا خبرې کولې نبی له سلام الله وعلى وسلم په دې باندې تنګ شو خو نبی له سلام ور ته د حیا د وجې نه نشوي له چې پاسې بستې حاځه کانه وادي کړي او هغه یې ته ویلې نشي چې پاسې بستې نو الله دا اوکم راولی کو چې تاسوغای کې بیا انتظار م کو کېې کی مګپو دا چې کلم ډړی ی غړله او دعوت درله در کوې شوي د کم وخت دپاره نوغ وخت ه ځ چا دله دعوت در کو وړ چې ماخام ډوډی د ل کړی ده نوغ وختله دا نه چېته د مادیګر نه کین هل ته دیره شو ورته یا درله د ماسپخینې د غرمې ډوړی کړي او تو ورته د ساارې نه دیره شي دا م کووه؟ ب چې ډوړې د لکم ټیم داوت در ک دغاټیم لزان وروه چې ډوړی دو خوړه را بیا مکې نګ پته راض اخ به نور کارونئکارون ته خپلو ته پرې ده یو ځنه لکوم میلا توامین غیرره ناذری نه نا هو چې انتظار کوونکې ان د لو خودارې ولیکن کې ن دوم لیکن کلهاجرا بلی شي تاسو په دفلوو ځ فضا دوم که ډړ و خوړه تاسو توام خوړ تاسو. وانت شرو نو زئی ولا مستانی سین علی حدیث مې غوږی خودون کی خبرو ده خبرو ده مې نی بیا ان ذالکوم یقیناندا کار تاسو کان دے یوزین نبی اذروسین نبی علیہ السلام ته فاستحیمن کومه حیا کوي تاسو نا از پسونه حیا کوي زکه مینه در سره استاش ملګری وي والله لا یس لا یسحیمن الاق الله باغنه کی داهک بیانولونه وځا سال کل ګلچ غواړې د دې بي بيانو نا ماتانس سامان پسلوهنا مي ورا حجاب نو غواړې د دین اخوا د پردېنا د پردېنا او د دیوال اخوا یا خپل <سؤال> انسیز <سؤال> می پکار دي تاسو داسی طریقې سره دی غواړي زالګو مد هارو دا کار تاسو پاکون کې ویلي قلوبې کوم زړونو تاسو لره وقلوبهن نا زونو دا لره یو لسم خطاب دای دې کرګو نبی مؤمنانو ته وما كان لكم ان تيقار تاسلرا چزار روسو و رسول الله تعالى ولا انتن هي زوجهه نتلا داروا دي چني کاو کي بيان دار سرار روسو د مارداغنا مين بادي هي ابدا چريم مين بادي هي ويلي روسو ان ذلكما د دين دام عالمي چني بي اسلام ان ذلكم كان ان الله يزيما يقين اندا كار دي بني زال لا ان <سؤال> د دودو شاین کسګاره کوي یو سیده او دغه یو یا په ټوی بهش کاله پارشی په یاره لا جنالهینا نشته ګنا په دې خذوفیا باینا پره د پلارانو د دې که کپلارانی کورونو تر ازینو س ګنا به نشتم ولا ابناینا نظامونو د دې کې ولا اخوانینا رونو د دې کې ولا ابنا اخوانینا نظامونو د درونو د دې کې ورې رونو ورکره رات نشیم ولا ابنا اخواتهینا د زمن د خوو د خودو ددي کې خوې مرک رالیشيزوخور نه والله ن نه د ښو د دی کې وله مع ملکه دامانو نهنا چېمالکانې خ لاسوونه د دغې که غلامان نوقرې راځي و دقین الله او دا الله نه ان الله ب ش الله کا د الله کلنی شینشي د پار شبانې کوه ان الله بشک الله ملیک دغ یوسوال لونا علی نبی افرلیگی پ نبی علیہ السلام اے مومنانو صلو علیہ فرینوای پد وصلی مو تسلیما غاڑے کی وی سنت ہوتا دتا غاڑے کی خودلا ابن کثیر پدی دی باندې د درود بہار کیڑیر خولی کلام کڑے د خولی تحقیقی کڑے دے درود دا کم چھ پمانځہ کی ویل کیگی اللهم صل علی محمد و علی علی دا درود پمانځہ کیندے او دا بهترین درود دی دا په جنازه کې موې جنازه کې بعد خلک وی کما صلی الله و سلم و بارک و و رحم و و ترحم تا دا نشته حدیثه کې او دا کې نو ثواب شته او نو په حدیث کې شته او که ثواب ورته ویني دا به د تی بیا دا نشته دی دا د زانه جول شوې دی صحیح درودم د قریلاکم چې مانځکي ویلې کیږي ان الذين بشکاک سان یوزون الله چه تکلیف ورکه اللہ و رسول اللہ اغتا لانهم اللہ لانت کره پدی بانده اللہ پا دنیا و آخرت کی واد دلهم از آب محینا تیار کره دیل را از آب شرم اونکے واللدین آئی ازون المومینین آگسان چی ضرر رسی مومنانو سڑو مومنانو خوزو تا بغیر مقتصبو بغیر دارام اللہ شکره دی فقد احتملو بہتانان و تاہی سراباری که تحمط و اسم مبین او گناہ کاران یہ نبی علیہ السلام آہ ها يولسم خطاب نبي علیه السلام تا يا يوهن نبی ونبی علیه السلام قل لحظواجكا وي بي بيانو تا دي وبناتكا لونو تا دي ونساء المؤمنين يوازي خبروا لونو بي بيانو تا کنا نورو تا ما ونساء المؤمنين وخصوط مؤمنانو تا يدنين عليهن من جلابی چتاوكي زانونو بانده من جلابی بيهن نا چهلو او دا جدا جدا علاقی جامع دل دا ورته چیل ویلې کیږي کی زمنګ په علاقہ کې بعض خلک یا وی بای زنانیږي ورخه پسرایي اغه 4 صدې په علاقہ باندې پړونه ډېر دياته پړونه آغا نا آغا پړونه هم پړونی باندې حساب نه لګو خو دا دینه آغا پردا واغه چیل واغه پړونه واغه برخت مراد دا چې سر نواله تر خووب ورې پکې پټي دان چې پوغوې رااړولې دا داسي پخټ خنداره وانه چې ترته دې دعا لسم پوغوې اچې رااړولې 나와 پانسو کې بل لوو بکړه پانسو کې کله نشنن لوو ودان ندیدې ندیدې پوري به شلولې ها دا ټوپونه